Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Bjarne Velkommen. Tak skal du have. Hvordan synes du egentlig, det var at arbejde sammen med enhedslisten som støtteparti? Det var en meget sammensat oplevelse, øh, vil jeg sige. Øh, og det, altså, der var jo nogle hårde elementer. Og dem har de fleste kigget på. Så var der jo sådan set også en masse bløde elementer, dem har næsten ingen kigget på. Og så var der heldigvis en stor del af min tid, hvor de overhovedet ikke fyldte noget som helst. Bjernekøjteren, finansminister i Helle thorning regering 2011. Socialemokratiet vender i 2011 tilbage til regeringsmagten efter 10 års pause. Helle Thorning-Smith bliver statsminister efter nogle år, hvor Socialdemokraterne har kørt et tæt parløb med SF. Begge partier går dog tilbage ved valget, der kun vines på grund af fremgang til de radikale og enhedslisten. Efter lange regeringsforhandlinger på Hotel Crown Plaza i Øresteden, kendt som Det Sorte Tårn, kan Helle Thorning danne en trepartiregering mellem SR og SF. Her bliver du finansminister, Bjarne Korridon, men efter et noget specielt forløb. Kan du prøve at, at fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt, øh, og, og noget specielt er nok en underdrivelse, øh, unik specielt, kan man godt sige, ikke? Altså, fordi det der jo sker, er, at, øh, at den person, der så at sige ligger til at blive finansministerne med, Henrik Sass Larsen, øh, jo øh, under forhandlingerne om dannelsen af regeringen, øh, viser sig at, at være forhindret i det, øh, på grund af øh, sin, sin involvering i en, øh, en sag, øh, som, øh, som PT og politiet øh, har, har kigget på. Sikkerhedsvurderingen. Ja, det, det handler om, om, om en sikkerhedsvurdering af, af ham, og der er en masse konkrete omstændigheder om, omkring det. Øh, og det gør jo så, at han ikke, øh, han ikke er til, til rådighed, øh, og derfor så må man jo løse det problem, og også løse det relativt gut. Mm -hmm. øh, og det er så der, jeg kommer ind i, i billedet øh, og, og bliver finansminister. Øh, og det gør jeg jo som øh, nyvalgt øh, folketingsmedlem. Jeg har ikke... Og øh, det er første gang, jeg er valgt til, til folketinget, ja. Så jeg er jo også en ny politiker øh, og ny i offentligheden. Mm -hmm. Der var en masse skriverier op til, at du skulle have været samordningsminister. Jeg ved ikke, om det har noget på sig. Æh... Nej, det tror jeg ikke. Altså, det man, det man nok kan sige, det er, at, at vi havde jo selvfølgelig en diskussion om, at... Øh, at det måske kunne være en god idé, øh, hvis jeg kom med i regeringen, og hvis jeg kom med på en måde, der gjorde, at jeg sådan kunne, kunne hjælpe med til at få tingene til at glide, øh, også ud over bare, eller ikke noget, bare det forkerte, forkert, men altså okay. ud over sådan snævret at tage sig adresseområdet. Øh, men hvordan man mere præcist skulle kunne lave den konstruktion, det er noget, vi ikke har er, af er færdigt, og, og det var selvfølgelig heller ikke jo, altså, man har jo ikke en fri hånd, når man danner en flerepartiregering. Øh, så er det jo også et forhandlingsspørgsmål. Øh, hvem, hvem der kan blive hvad, og, og hvor mange man kan få, og, og så videre. Det kender du jo nok det kender en jeg. lille smule, af. <laughs> Og man kan sige, at meget den koordinerende rolle ligger jo så alligevel hos finansministeren, som du så end med at blive, Ja, men absolut. Ja. Øh, absolut. Øh, I var, hvert fald dengang. Var tidlig i forløbet vidste du, at, øh, at SAS ikke kunne blive minister? Der har været meget snak om, om, om dig og Helle snakket om det i god tid, inden SAS egentlig selv øh, blev involveret i spørgsmålet. Nej, det var meget, det var meget akut, øh, og det, var, det, det opstod jo øh, under øh, selve forløbet af regeringsforhandlingerne, øh, så, så det vidste jeg ikke øh, før, øh, før andre, øh, altså før, vi ligesom, før det var en sag, som vi blev nødt til at håndtere. Øh, og det var da, altså, det var et lykkeligt kapitel i mit liv. Øh, det, det, øh, det synes jeg var trist og sørgeligt, og, og selvfølgelig også, meget, meget voldsomt. Øh, der var jo også en, en menneskelig konsekvens øh, mm. der. Øh, han var en person, som, som jeg sat stor pris på som, øh, som kollega. Det kom jeg så altså, det gjorde jeg så også efterfølgende, da han så blev erhvervsminister. Det gør han ja. den dag i dag, selvom vi ikke er kollega. Øh, så, så på den måde, øh, så var det ikke det var ikke sjovt. Øh, det var det bestemt ikke. Men, men omvendt kan man sige, at man blev nødt til ligesom at kapsle det der ind i, en, i sådan en, en kasse, hvor, hvor de følelser så kunne bo, og så blev man jo sådan nødt til at fokusere på, øh, på den, den opgave, øh, man havde fået. Det er jo ikke noget at, at flebe sig ind i et, et finansministerium, øh, så det, det lod jeg være med. Det er klart. Ja. Æh, var du involveret i selve beslutningen, eller var det hele Thorling, der ligesom øh, havde det? Det, den, øh, for det var ja. helt klart hende, der, var, der designerede statsminister, øh, men altså, jeg var jo involveret i at få, få al alt praktik til at glide, øh, om man så må sige, også i den forbindelse, ikke? Hvis vi så ser på, på en anden form for praktik, I skulle også have et regeringsgrundlag på plads ja. sammen med de radikale og SF og de her berømte forhandlinger om sorttårn og hvid røg, ja. hvor der endelig kom noget, ja. hvad ved jeg, ja, det rigtigt, ja. man følte nærmest, at der blev lækket mere end fra et gruppemøde i Dansk Folkeparti. Ja, det er rigtigt. Æm, det er, det, det, er, det er bare var bare et Var de øh, Var I for eftergivende på det tidspunkt over for de radikale? Fordi det blev det her med, at man videreførte det ved K regerings økonomiske politik i ja. bedre mulig omfang. Nej, men det er jo nok den måske eneste er der er nok et par stykker mere, som, som faktisk ikke mener. Det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener, der er nogle omstændigheder på, på spil omkring det forhandlingsforløb, som, som sådan er gået almen tabt i sådan den kollektive historiefortælling. Hvis man lige skal tabe yden, dem ja. hurtigt, så kan man sige, at det var jo... Det, der, der var jo flere ting på spil. Altså, man, der er blevet lagt meget vægt på, på spørgsmålet senere om, om dagpenge, for eksempel, øh, og så videre, så videre. Øh, I virkeligheden handlede meget diskussionen jo om udlændingepolitik. Øh, og, og, meget, og, og Ja, øh, og det, der var jo meget høj grad var væsentligt for for Tårnings som statsminister, det var jo at danne en regering, øh, som, øh, som stod på hendes udlændingepolitik. Og det vil sige, nu, nu virker det jo som lang tid siden, men dengang var det jo 24-årsreglen og tilbyggingskravet, som du sikkert øh, som set kan store, huske, store dyr som jo var som de store, ja, ja. ikoniske mm -hmm. øh, spørgsmål. Og det havde de radikale jo brugt uendelig mange kræfter på øh, at gøre gældende, at de, at de skulle afskaffes. Øh, S havde stået sammen med SF på, at de skulle øh, bevares, og, og, og, og meget af det handlede jo så om at sikre det som et fundament for regeringen, altså den stramme udledningspolitik. Øh, så, så det var et aspekt. Et andet aspekt, øh, som jeg synes, man fuldstændig har glemt, det var jo, at der, der, det kunne man jo det kunne man næsten skrive en lille roman eller et skuespil om, ikke? For nu har du så taget tråden op med de her programmer, men ja. det var jo, at mens man sådan fysisk sad i det der tårn og forhandlede øh, regeringsgrundlag, øh, smeltede økonomien jo sammen øh, rundt om os, øh, altså i verden rundt om os. Det var der, på dit tidspunkt, at, at den her europæiske gældskrise... Altså for, den, at, anden hvor, krise, den, den anden krise ja, i virkeligheden... Ja, anden, anden halvleg af ja, finanskrisen, ja. ikke? Hvor det, der jo sker, det er, at, at markederne mister tillid til, at, at nogle af de her meget forgældede lande herunder jo også nogle store støger, altså Italien for eksempel, mm -hmm. nogensinde kan betale deres gæld tilbage, og så begynder renten at, at drøne opad. Øh, og, og det vil jo sige, altså, du husker valgkampen, du klarer dig jo fantastisk. Øh, og, og, og der var der jo sådan ligesom, præmissen for valgkampen var jo i nogen grad, at øh, nu var vi ligesom sådan lidt over finanskrisen. Mm -hmm. Der var noget med, hvordan man ligesom betalte regningen øh, og lappede hullerne, men ellers så var det sådan set fremad derfra, og, og hvad skulle man så bruge de ekstra penge, man havde på? Skulle det være det ene eller det andet eller det tredje? Mens vi sad og forhandlede, og viste det jo så bare, at den præmis var grundlæggende falsk. Altså, at det hele var på vej fuldstændig øh, ud over, en, ikke en afgrund, men, men i hvert fald en hård kant i, igen. Ikke? Så det farvede altså diskussionerne meget voldsomt, øh, vil jeg sige, så var det tredje forhold, var vel, at, at særligt SF havde jo taget en, en hård tur øh, i, øh, i valget. At øh, de tabte syv mandater? Ja, det gjorde de, øh, og det, det prægede jo deres, helt deres altså, hvad kan man sige, standing og også indsats, for nu at være ærlig. Og efter at have været meget større end de radikale, før valget blev de lige og ret mindre end de radikale. Det kan vi jo sikkert også have betydet. Det, det gjorde de, øh, og, og også på, altså på personsiden, kan man sige, at det var jo en... Det var en meget stor opgave, uh, to Møre som, som individ endte med at... Han var næstformand for SF. Han var næste formand for SF. Han var uh, i, i praksis forhandlingsleder. Uh, Ganske uh, ung og sad ikke i Folketinget. Meget ung, han sad ikke i Folketinget. Uh, han uh, skulle læne sig ind i sådan et, et fælles regeringsprojekt, og havde vel på den anden side et, et, et partibagland, der var alt andet end, end sådan velforberedt på, hvad det ville kræve. Uh, så meget, meget store krav til ham mm -hmm. uh, i, i rummet der, ikke? fordi du mener, at vi i Søvndag måske var lige i Jamen, Med, med, med, med al måske... aspe <laughs> aspekt, så, så kan man bare nøgternt sige, at det var jo Tor øh, der i, i høj grad kunne, øh, kunne hele materien øh, og, og mm -hmm. løb, løb mange kilometer øh, i, i, i den der sammenhæng. Så stor aspekt for mit vedkommende for hans, øh, hans indsats. Jeg tror ikke, at jeg har mødt ret mange mennesker, som har øh, været i stand til at stå op under så, så voldsomt et krydspres. Øh, som han var øh, under der. Så, så jeg synes jo så Sådan er det jo tit, synes jeg jo med politik, at, at det der, vi fejrer som flot og dygtigt, og hvor folk er store helte, det er jo i virkeligheden ofte ret nemt. Og så er der jo tit nogle uheldige helte, øh, der i virkeligheden øh, agerer enormt imponerende øh, under omstændigheder, som, som nærmest ingen anerkender. Øh, det, det, det har jeg altid været optaget af, og, og kigget lidt efter dem. Og han var en af dem. Hvis vi bare ligevel øh, dvæler lidt mere ved den økonomiske politik, I ja. havde jo øh, lavet de her fælles udspil, Socialdemokraterne og SF, øh, færre forandring senere og færre løsning, ja. som du siger godt nok, at gældskrisen øh, eksploderede, eller hvad man kan sige, accelererede. Det må man sige. Æ, og det er jo rigtigt, men stadigvæk var det jo, kan man sige, de radikale kom med deres position som udefra set blev opfyldt, mens SF give sig. Man kunne måske også, hvis man har læst bøger af Helle Thorning og andre tidligere, sige, at... Den radikale position måske ikke lå så langt fra hele Thorning, måske heller ikke fra dig selv øh, i virkeligheden, som den ja. gjorde for andre socialdemokrater. Ja, det kan man måske. Altså, jeg synes, der var noget jeg synes, der var noget, der var noget fremadrettet. Mm -hmm. man, man kan sige, i forhold til det her spørgsmål om, hvordan man lukkede et hul i statskassen, øh, der kan man jo sige, at det, det endte vælgerne jo med at afgøre, øh, i og med, at, øh, at der var jo sådan set... Det, det, vælgerne havde jo alle muligheder for at, at, at, at sammensætte et folketing, der, der, hvor, hvor der ikke var flertal for de løsninger, som man havde lavet aftaler om før valget. De, de stemte helt klart et folketing ind, som stod, som stod helt klart bag de der aftaler. Så det var, du tænker især på tilbagetrækningsaftalen ja, som D.K. havde lavet med R ja, og Liberale Jansk også støttet. Yes, og D.F. og, ja. og, og, og så videre. Og det, var, det var jo ren eksekvering. Men mm -hmm. det, det var i virkeligheden bag os i det øjeblik, øh, stemmerne var, var, var talt op. Og så blev spørgsmålet i høj grad om, om det, det er fremadrettet. Og der tror jeg, at du har meget ret i, at, at hvis du kigger på, på sådan helt Thornings sindelag, hvem hun sådan er som øh, altså politiker, hvis du også kigger på mig selv, så tanken om en, en reformdagsorden, øh, tanken om at spille sammen med de, med de radikale osv., øh, det var jo slet ikke fremmed for, for os. Det synes vi jo var fornuftigt. Vi synes også, det havde fungeret fornuftigt i, i 90'erne. Man kan sige, at det udstående, vi havde med de radikale, det, der trak også væk fra de radikale i, i perioden i opposition, det var jo udlændingepolitikken. Mm -hmm. øh, og, og jeg holder meget af dine tidligere partifælder sådan på det personlige plan, men, men jeg, jeg har jo stadigvæk i dag den uforskammede analyse, øh, at, øh, at deres positionering i udlændingepolitikken øh, jo sikrede, øh, Venstre-regeringsmagten i, i 10 år, øh, og det havde ikke behøvet at være sådan øh, i min optik. Øh, det er jo sådan en lidt grov analyse, men jeg tror, den er rigtig. En sidste ting fra forhandlingerne. Øh, på et tidspunkt forlader de radikale, ligesom øh, forhandlingerne, og siger, at så må I klare det selv underordstået ja. uden dem. Ja. Ja? Nå, men det var også sådan en dilettant teater, ikke? Altså, det, det <laughs> Det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, det er med forhandlinger. Altså, Røgterne siger, at det handlede om fordeling af ministerposter. Øh, ja, men det, det synes jeg på en eller anden måde... At det er vel ikke professionelt, Simon, at, at gå ind i det, men det er, fordi det, hvad man egentlig forhandler om, det, det, det skal jo blive sådan et rum. Men, men det er rigtigt, at de, de lækkede jo også selv, at de var gået, så på den måde kan det er jo ikke hemmeligt. Men, er ikke hemmeligt. Men, men, men det var jo sådan lidt dilettant. Altså, det, det, det er jo ligesom husmandsfinden i fodbold, ikke? Altså nogle gange så... så, så så er sådan, finde det så forberedt, at den ikke helt kommer bag på nogen, ikke? Øh, så. så du mener ikke, det fik den store betydning? Nej, det mener jeg faktisk ikke fik nogen praktisk betydning overhovedet, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, måske nærmest tværtimod. Så lad det blive det. Ja. Øh, du bliver finansminister. Finansministeren er jo også formand for et af regeringens mest magtfulde udvalg, økonomiudvalget. Dengang mest magtfulde udvalg. <laughs> Øh, hvordan foregik samarbejdet så med de andre, med ministerne fra R og SF? Det var vel uh, Thor Møre og Margrethe Vestager i begyndelsen. Og... Ja, og det havde jeg stor fornøjelse af, øh, i, nok imod, hvad, hvad, hvad måske nogen vil gå og tro, hvis også de interesserede sig for det. Altså, det var for mig et, øh, et godt samspil. Jeg, jeg nød det øh, fagligt og menneskeligt. Øh, med dem begge to, vil jeg, vil jeg sige. Det er jo ikke det samme, som at vi ikke havde øh, altså interessemodsætninger og, og også altså sådan en forløb, hvor man kan sige, at man, man altså skubbede til hinanden, øh, mm. også forhandlingsmæssigt. Men, øh, men vi havde også et fælles projekt, og vi havde, øh, og vi havde en... Øh, vi havde også menneskeligt noget ud hinanden, og vi synes selv, at vi var i gang med noget vigtigt. Øh, så, så jeg husker det, nu er jeg Prøv lidt at være i mit arbejdsliv efterhånden, er jeg, jeg husker det som et, et enormt godt kapitel i mit arbejdsliv, hvor jeg var sammen med, med nogle mennesker, som jeg havde respekt for, øh, og som, øh, som jeg fik noget ud af at arbejde sammen med. Øh, det vil jeg virkelig sige. Og giver det en forskel med den løbende udskiftning i persongalleriet altså senere vil hvad? Ja, men øh, det... Da SF... Øh... Ja, man kan sige, altså den løbende... Altså, man kan sige, den udskiftningen i personkaterede påvirkede jo ikke helt så meget kernen, som den måske påvirkede, hvad kan man sige, P. I. af regeringen. Men man kan sige, at det, det gennemgående parløb, øh, jeg havde i de der regeringsår, det var jo øh, på den ene side med mest og vigtigst selvfølgelig, altså hun var der jo hele tiden, øh, og så jo Margrethe Vestager det meste af tiden, og selvfølgelig måtte Morten gå efter hende. Som radikale øh, kønge af ja, det er. var. Det var, det var sådan de, de hovedakser, jeg arbejdede på, om man mm. så må sige. Men det, med, med dermed siger du også, at det var S.A.R., der styrede den økonomiske politik, og SF lidt var med på en... Øh... Ja, det, nu, nu, nu formulerer du det jo med kant. Det, det, det, det, er jo, det er jo din vej ind i medieverdenen, Simon. Det, men, men, men det er vel ikke en, en helt urimelig øh, måde at beskrive det på. Dog sådan, synes jeg, at, at både altså først Tor Høger og derefter jo Holger K. Nielsen, jo sådan set var, var dybt engageret i, i den her økonomiske politik, øh, og stod 100% på mål for den, øh, og, øh, og også var med til at præge den. Øh, de var bare, i, i min optik, øh, voldsomt begrænset af, af deres bagland, ikke? I forhold til at, at sådan eksternt at tage et fuldt ejerskab. Øh, og det, det var selvfølgelig en udfordring for, for dem, øh, om man så må sige. Og da de så gik ud af regeringen, er det jo op, oplagt, at de heller ikke var med. Øh, og man kan sige, at uden at skulle genere nogen, så kan man sige, at jeg kan sagtens forstå erfaringen, også for at have været økonomi- og ja. for et parti, der ikke var så vant til at være regering. Ja. Det skaber jo virkelig nogle baglandsudfordringer, som partier som Socialdemokratiet og Venstre måske ikke rigtig øh, ja. oplever på samme måde. Ikke? Jo, det kan du sige. Eller, øh, det dels er der nok nogle... Større eller anderledes baglandsudfordringer, og, og, og dels er der nok også en mindre rutine i at håndtere dem. Øh, altså, jeg synes da nok, jeg havde min del af, af, af baglandsudfordringer. Fair nok. Men til gengæld var der jo sådan en kultur øh, for, at, øh, at det skulle man ikke lade sig øh, ryste af. Det måtte, man, det måtte man et eller andet sted få styr på, øh, og, og det er nok forskellen i høj grad. I 2012 indgår SRSF-regeringen i en skatteaftale med Venstre og de Konservative. Det sker efter et forløb, hvor I egentlig har forhandlet rigtig lang tid med regeringens eneste støtteparti, eh, Enhedslisten. Øhm, hvorfor valgte I at gøre det med VRK i stedet for med Enhedslisten? Det gjorde vi af to årsager. Den, den ene årsag var, at den aftale, der kunne laves med, med VRK, var øh, politisk, fagligt, økonomisk set øh, langt bedre. Øh, og det andet var øh, mindst lige så vigtigt, det var jo, at, at det her med faktisk at bryde, øh, bryde trenden, bryde altså den der blokpolitiske mur ned og lave noget stort øh, hen over midten, der handlede om, om økonomi og, og på mange måder sådan det allersværeste øh, emne på Christiansborg, nemlig øh, skat, øh, måske næste efter udlændinge eller op til siden af udlændinge. Jeg synes vi jo der var en, en enorm symbolkræft øh, symbolkraft øh, i så, så det var jo sådan nærmest altså det, det, det var jo bare meget tæt knyttet til, til, til hele hvad kan man sige purpose som det hedder på moderne virksomhedsdansk øh, i forhold til det, det, det er, vi gerne vil i regeringen. Så det virkeligheden både savligt og strategisk øh, lå der en gevinst i at gøre det med. Virkelig? Både savligt øh, og strategisk, men, men også værdimæssigt, hvis du vil, vil, vil tillade så et begreb øh, at finde vej ind mm -hmm. i et et, et et program der handler om politik. Øh, så, altså, det er noget af det mest tilfredsstillende jeg har gjort i mit, mit arbejdsliv jeg synes virkelig at, øh, at det, det var sådan en dag hvor jeg følte at jeg gjorde det rigtigt øh, og også gjorde det rigtigt under omstændigheder hvor man, altså, det, er jo, det er jo så nemt at gøre det rigtige, hvis, hvis, hvis, hvis omstændighederne er bekvem ikke? så kan man jo tage bad i sig selv bagefter men her var, kom det jo med en pris mm. øh, og det, det føltes helt fantastisk godt vil jeg sige og det tror jeg ikke jeg var alene om så tror jeg også Margrethe øh, Vestager og Helge Troning eller det ved jeg øh, havde det i hæver topskattegrænsen, I øre beskæftigelsesfradraget, I ophæver iværksætterskatten øh, jo store ting i virkeligheden, men som jo også er en udfordring, måske på længere ud til venstre end der, hvor Socialdemokratiet, og i hvert fald du selv, øh, ligger. Ja. Øh, det, må, altså, det må give nogle udfordringer i forhold til SF igen, øh, allerede på det tidspunkt, eller... Øh, ja, men der, der tror jeg igen, man skal, man skal have blik for, hvordan det forholdt sig med, med SF. Ikke? Altså, jeg synes jo, at møder havde meget, meget stor ære øh, af det forløb. Øh, han, øh, han var fuldstændig en del af det. Han prægede det i meget høj grad. Det er jo faktisk i meget hårde, i, i hvid udstrækning ham, der satte dagsordenen. Ja, altså hele retorikken med dem, der skulle op og smøre madpakker. Ja, lige præcis. Og... Æ, han, han, det der billede, det, jeg ved ikke, om folk har glemt det i dag, men det fyldte faktisk meget dengang, at de der mennesker, der, der, der, der smører lever på med om, om morgenen, øh, hvad med dem? Altså, øh, er, det ikke, er det ikke god, øh, altså god øh, progressiv politik at, at give dem nogle, nogle vilkår, øh, som, er, som er bedre end i dag? Så han havde enorm ære af det. Hans parti havde meget svært ved at bevæge sig hen og få en del af den ære, synes jeg. Og det var jo på en eller anden måde trist for dem, men nok også et billede på, hvad det er for et parti, hvis du spørger mig. Og det er der jo nok noget strukturelt i. En, der, eller nogen, der til gengæld ikke havde det helt så let med det, det var Enhedslisten, som jo troede siger de selv, at de var tæt på en aftale. Ja. Partiets daværende politiske ordfører, Johannes M. Nielsen, står meget berømt sådan lige ved indgangen til Folketingssalen på Christiansborg og giver sådan et intermistisk interview. Jeg citerer lige lidt fra det interview. Ja. Hun siger, at er rasende, og jeg er rasende på vælgernes vegne. De har stemt på regeringen, fordi de regner med en anden politik. Det er en svinestreg. Jeg regner med, at regeringen nu har styr på deres parlamentariske grundlag, Venstre. Jeg synes, regeringen pisser på, de vælger, undskyld udtrykket, det er mig, der undskylder, som har stemt på dem. Vi lavede en færdig aftale med regeringen, hvor vi fredede førtidspensionisterne og de arbejdsløse, men de valgte at gå med Venstre. Ja. Det var så forkert, øh, sådan nærmest sætning for sætning, ikke? Og, og jo meget, jeg synes, det var, altså, det, det, det synes jeg var frydefuldt på, på mange ledere kenter. altså, for det første var der jo ikke en færdig aftale, øh, fordi de kunne ikke tage sig sammen til at slå til, øh, hvad de i øvrigt generelt havde svært med, fordi de jo havde det her store øh, hovedbestyrelsesbagland, øh, som de ikke nødvendigvis har særlig godt styr på. Og det er jo noget, man lige skal fortælle <laughs> lytterne, at det eneste er lidt specielt på Christiansborg i den forstand, at deres hovedbestyrelse også ofte ja, skal godkende rigtig mange... Ja, de mange, bestemmer jo ikke selv, hvad de egentlig indgår. Der er mange aftaler, om. Der sidder ja. nogle, nogle mennes, mere eller mindre rustikke mennesker et andet sted i byen, øh, som, som de ikke nødvendigvis er sikker på, at de kan overbevise om, om det, de egentlig selv gerne vil gå aftale om. Så de var, de var utroligt vanskelige og nølende øh, og forpassede jo grundlæggende muligheden for at slå til. Pressede øh, dem for at slå til? Øh, ja, øh, altså, på, på, på, altså på, på de mest finurlige måder. Øh. Men, men de havde meget svært ved at bekvemme sig, øh, må, må man sige. Og så det der med vælgerne var jo så også helt forkert, øh, fordi sandheden var jo, hvis man så på målinger på det tidspunkt, så ville det helt overvældende flertal af de danske vælgere, ville jo stærkt have sig frabedt, at indelseslisten fik nogen form for indflydelse på skattepolitikken. Så vi var jo sådan i plus 60 op mod 70 procent af vælgerne, der i virkeligheden meget meget gerne så, at det her blev lavet bredt hen over midten. Så på mange måder var, altså, så var indelseslisten jo, jo, der blev råbt og skrejet, men, men, men altså, der blev jo for en yderposition, øh, som ikke havde noget at gøre med, hvad, hvad sådan mennesker mennesker ønskede sig. Og det tredje, der så var helt forkert, i, i det hun fik sagt der, det var jo, at, øh, at der blev også truet og gjort ved, men, men, men det var jo tomt. Altså, øh, var jo jo, det var bøvlet, og jo, man skulle holde en masse møder, øh, men grundlæggende øh, faldt de jo ned igen, og indgik en finanslovsaftale med, med regeringen, øh, øh, så, så snart der igen var mulighed for det, og det er jo, fordi enighedslisten ikke har noget sted at løbe hen. Altså på den måde er det jo, politik er jo også et skakspil. Okay. Øh, og og selvom man, man råber og skriger, som om man, man, man spiller med en dronning, så hvis man kun har en bunde, mm. øh, så kan man jo kun flytte øh, så kan man jo kun flytte et skridt frem ad gangen og i en retning. Øh, og sådan er det jo med Gav det problemer i forhold til samarbejdet derefter med listen? Ja, det gav der sådan nogle igen, altså dilettanteater, ikke? Det har du sikkert også prøvet din del af i politik, at så vil de ikke mødes, og så vil de kun mødes, hvis man talte om de og de emner, og sådan en vopset udmarsch og alt muligt, umodent pjat, men det er jo bare transaktionsomkostninger. Det er jo, grundlæggende har jeg jo... Min filosofi der øh, efter fire år i finansministeriet, det er, jo, det, det er jo relativt vigtigt at have et godt hoved, men det er betydeligt vigtigt at have en god bagdel, fordi man skal sidde igennem rigtig meget. Altså man, man, man skal sidde der i sin stol i strunelseværelset, og så skal man have gode miner til slet spil i ubegribeligt mange timer. Øh, og det er bare... Og der tror jeg, at i erhvervslivet andre steder, tænker man, hvad i himlens navn er det, der foregår? Fordi nu, har de brugte 12 timer på noget, alle i lokalet ved, at det her, det er ikke meningen, at det skal føre til noget som helst. Mm -hmm. Det er nærmest en ritual, men det skal på en eller anden måde til alligevel, ikke? Øh, Og sådan var det meget med, med enestidskolen. Men jeg tror faktisk, det er, det er noget, de færreste er klar over. Altså nu har jeg jo selv siddet med til, på regeringssiden også i finanslovsforhandlinger. Ja. Man sidder jo ikke bare ned, som du siger, i 12 timer en gang imellem. Det er jo et helt uendeligt forløb i uge efter uge Usindeligt. efter uge. Ja. Og på mange af møderne sker der ingenting. Ingenting. Og det er heller ikke meningen. Nej, <laughs> øh, og, det gør, det gør jo, og det gør jo, at, at øh, som finansminister, der, altså, det billede, der nogle gange bliver malet af, af en øh, udefra, er jo i vidt omfang helt forkert. Altså, øh, Forstået du Jamen På den måde, at jeg blev tit protesteret som sådan øh, relativt rysk... Øh, Bøs, øh, tung, nu er jeg jo også lidt, lidt, lidt stor i det fysisk. Øh, men, og det kunne man da også være i nogle sammenhæng. Men Sandheden er jo, at i utrolig mange sammenhæng, der skulle man jo på en eller anden måde stå for underholdningen til et møde på tre timer, der, som man vidste ikke ville føre noget. Og så må man jo få, få snakken til at køre, fortælle nogle anekdoter, øh, få folk lidt på banen med, hvad der skete i deres personlige liv. Øh, tag lidt fat i Danmarks historie og perspektivere en lille smule og sådan noget, med et smil om læben. Jeg har jo simpelthen været entertainer øh, inde i det der lokale. Med et meget lille og, og eksklusivt publikum. Med et meget lille og, og eksklusivt onkel. Altså øh, lidt god mad. Øh, måske et glas vin. Hvis det, øh, det har jeg jo altså, brugt et, flere timer af mit liv af, end jeg, end jeg har brugt på børneopdragelse. Ikke? Altså, det, øh, så på den måde er det jo anderledes på indersiden. Mm. Øh, og blødere også på, med, på indersiden, en mange mennesker, tror jeg, øh, får indtryk af, når de læser øh, aviserne, ikke? Jeg synes, det er et af de mest fascinerende tricks, eller hvad man skal kalde det, i din forgænger og afløser, Claus Hjort Frederiksen, som læste ved hvert møde hele aftalteksten op. Det gjorde han. Helt øh, let havde aftalteksten? Sin, uh, ja, ja. Men jeg havde jo selv, altså, jeg, jeg havde Margare Vester siddende ved siden af, og det ja. var jo altid en, en god og, og tryg øh, oplevelse, og og Margrethe havde i et af de et andet meget langt forhandlingsforløb, der faktisk handlede om den finanslov, øh, som, som, som så fulgte efter det. Der, øh, der, det, var, man, det var jo ind mod julesid, som det er med finanslov. Og det hun jo så gjorde, det var, at hun begyndte at lave girlander. Øh, under møderne? Under møderne. Og, og, og eftersom vi jo havde rigtig mange møder, jeg tror faktisk, at vi havde op mod 40 møder med Eneslisten, øh, så blev hele Struens jo til sidst sådan en form for julestue, øh, der var sådan fuldstændig sat til af girlander. Og det var der, man. Altså, der skal man jo som politiker, altså alle tror, at det hele er utrolig alvorligt og meget øh, tungt. Og åh nej. Jeg var jo med i. Jeg følte jo med i en tegnefilm, ikke? Altså jeg, jeg kom på arbejde om morgenen med blodskudte øjne, og så kæmpede jeg mig ind igennem de der girlander. Og så kom øh, smæk sure mennesker fra Eneslisten, som sad omgivet af julefarver og Magda Vestager, som som jo, som jo lige med videre. Øh, og så De bemærkede aldrig, at det var sådan et så stod, så stod jeg jo for underholdningen og fortalte et par anekdoter og lidt om, hvordan det var at have mange børn og så videre. Ikke? Ja. Og, ja, så glæd tingene jo. Der var aldrig nogen blevet sure over det Åh, oh, jo. <laughs> Vi er kommet til det eneste faste element i det her program, som hedder fem faste spørgsmål. Det er korte spørgsmål. Du må gerne give korte svar, ja, hvis forstår, du kan. for en fin hensynning. Og det kan, være, vi, det kan være, at vi uddyber nogle af dem, hvis yes. det er. Hvad vil du gerne have haft noget at udrette i din ministertid, som du ikke nåede? Jeg vil gerne have gjort mere ved driften af den offentlige sektor. Forstået, du øh? den? Forstået sådan, at jeg... Selv, jeg synes allerede dengang og endnu mere i dag, at det måske er et øh, større samfundsproblem end nogle af de ting, vi sådan plejer at diskutere. Altså, at hvad vi egentlig får for de penge, vi bruger på hinanden, mm -hmm. øh, og som vi får øh, effekt helt ude i, i borgerinde. Jeg vil gerne have lykkedes med folkeskoleformen, og det, øh, jeg tror det største traume i, i mit liv, øh, det er, at, øh, at den... At, at, at det, at det mislykkes, og også at, at det politiske system i min optik svigtede. Æ, jamen grundlæggende kan man, altså nu ved jeg ikke, hvor meget du gider at høre på, på det her, men man, du kan bare afbryde mig. Men, men jeg har jo den analyse, som mange er uenige i, og det ved jeg jo godt, at, at et meget bredt flertal af politikere øh, investerede rigtig meget politisk kapital, meget modigt, altså det var jo ikke noget, man fik ros og, og, og flere vælgere øh, på, det var for børnenes skyld. Og det, det bliver så tabt på jorden, altså fordi at, at senere, øh, senere regeringer, senere generationer og politikere, også mit eget parti, eget gamle parti, jo ikke havde mod til øh, at følge op og sikre, at man fik, og man så må sige, gevinsten øh, ud af den investering, der var lavet, da man, da man lavede folkeskolereformen, og da man tog ledelsesretten øh, i, i folkeskolen tilbage øh, til, til samfundet, om man så må sige. Det, synes jeg, er, er, er trist, og jeg er, i, i dag er det en af mine største øh, samfundsbekymringer. Øh, den går ud imod, øh, hvad, hvad, hvad der sker i, i vores folkeskole, særligt i forhold til de børn, øh, der kommer ind i den med svage forudsætninger fra, fra øvrigt. Øh, nogle af dem har en anden hudfarve, øh, andre af dem øh, har en, en helt anden social baggrund end, end dig og mig, øh, og der er mange af dem. Og hvis du kigger på tallene, det var jo fremme så sent som i, i sidste uge, øh, så er der jo skræmmende mange af dem, der efter 10 år i samfundets varetægt ikke, får, for, ikke kan få 0,2 i hverken dansk eller hvad man siger. Øh, du har også beskæftiget dig med økonomi, øh, med erhvervslivet. Du ved, hvad der er for nogle krav, der bliver stillet, hvis man skal forsørge sig selv øh, i dag og, og endnu mere i, i morgen. Det synes jeg er en. en jeg synes, det er sådan. En blød kynisme i vores samfund, at hele eliten bare sidder og kigger på det der. Ja, man prøver vel på forskellige måder. Jeg var selv i spidsen for en gæt for aftale under VLAK-regeringen for jo, at noget start men, der. Og, der, og det respekt for det, i, øh, men, men, men, men ikke ret meget respekt for, for det greb, øh, den danske politiske elite har om, øh, om folkeskolen. Der er jo bare... En situation, hvor man er i lommen på, på lobbyister, øh, i virkeligheden jo i en meget, meget stor du mener, del af... det her? Ja, yeah, når du selv siger det. Øh, og, og, og også respekt for, for dem, det er jo okay at varetage sine interesser. Men, men grundlæggende, hvor man siger, skolen skal jo til, at det, det er jo ikke en skole for de ansatte, det er jo en skole for børnene. Øh, og der er ikke ret mange, synes jeg, politikere i dag på Christiansborg, der ikke det tager børnenes parti men havde i glemt at tage for mange eller tage nok med i æd i virkeligheden. Altså for mig som det var Socialdemokratiet ja, altså, Venstres ledelser, ledelse, hvis jeg skulle sige det meget, hårdt, ja, der havde været en aftale med KL om at nu skulle vi erobre folkeskolen tilbage, men ja, man måske ikke rigtig havde fået bredt det nok ud for at kunne få en vare i opbakning. Altså det, i hvert fald kan man ikke sige man kan sige at vi har i hvert fald ikke glemt noget, øh, fordi det var jo sådan ret øh, velkalkuleret, ja. <gør> eller, altså, og, og, og det, analysen var jo at, at det var efter en en 30-40 års dialog om de her spørgsmål, øh, var det ligesom nødvendigt at, at flytte øh, skakbrikken øh, afgørende forår fremad? Og der kan man sige, det var jo et meget bredt flertal. Altså det var jo, altså flertallet var sådan set bredt nok til at ændre grundloven, ikke? Øh, så det var jo et enormt bredt flertal i Folketinget, der sådan ret unikt øh, stod sammen om noget, som indebar betydelige risici. Altså det var jo indebar jo risici for Socialdemokratiet, store risici for det radikale, øh, skal jeg helt så sige, okay også betydelige risici for de konservative mm. i forhold til familiepolitiske øh, mærkesager. Øh, og Venstre havde jo, jo kun spille det her spillet langt mere kynisk. Altså Lars Løkke kunne jo bare have lavet os sejle vores egen sø der. Det, det havde været jo endt i givet fald. Så for mig var det jo egentlig et meget fint øjeblik i dansk politisk historie, at man stod sammen om de der ting. Øh, men med det ved jeg godt, at jeg ikke, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis... Et synspunkt det hører gældende her. Og det skal der også være plads til, men, øh, men det kan jo også være et godt eksempel. Jeg har helt sikkert også øh, gjort den erfaring selv, men at for eksempel de radikale i den her situation jo engang måske havde flertal deres egen folketingsgruppe, og den slags... Det er rigtigt. Det, det hævner sig jo senere. Ja, det kan du sige. At, Hvis det er på så meget afgørende for et partiområde. Øh, jo, det, det er rigtigt, men på den anden side må man, må man jo sige, at, at, at de vigtigste beslutninger i, i det her lands historie er jo truffet ved, at nogle mennesker har udvist mod Øh, og, og også satte sig selv på spil i en situation, hvor man ikke kunne garantere, at det ville ende nemt og godt. Altså, det, det har jo været mønstret for, for rigtig mange vigtige beslutninger, ikke? og jeg, jeg har personligt meget stor respekt for, at Margrethe jeg var med øh, på det her dengang. Lad os forlade folkeskolen og gå videre til det næste spørgsmål. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Det værste øjeblik? Øh, der fanger du mig. Jamen, Simon, det er... Der skal, der skal man hen til hjemmefronten. Øh, altså, det, det, det havde en, en meget, meget høj pris i forhold til at være far til fire børn. Øh, ikke... Altså, det var ikke sådan dramatisk. Der var ikke nogen, der blev tvangsfjernet eller, eller noget, og de var, de var søde og velfungerende, og de bakkede op, øh, de store af dem, der forstod det. Øh, men sådan en følelse af personligt svigt øh, havde jeg relativt ofte øh, i forhold til at være Helt almindeligt øh, fraværende. Øh, jeg havde en etårig dernede, øh, som der den første jul. Øh, spurgte jeg hende, om jeg ikke skulle hjælpe hende med at pakke hendes gave op. Så sagde hun: Nej, det gør far. Øh, og så gik hun over til sin morfar, øh, fordi han har simpelthen fået øh, min titel. Øh, fordi det er jo til stede så der tæller. Øh, ja. Og det, det, det kunne man da godt mærke, synes jeg. Er der noget for de ministertid, du er flår over? Øh, ja. Det er, det, det er der faktisk. Øh, Flover er jo et stærkt ord, men, men øh, den, vores, det, den måde, vi greb spørgsmålet om øh, øremærket barsel an øh, på, øh, mener jeg i dag, var forkert. Øh, og det var jeg jo selv. I aflyste, at regeringen havde planer om at, ja, at lave jo det. Det gjorde vi barsel. jo øh, ud af i et vist omfang, ud af fejhed, øh, fordi det er jo. Det er jo sådan et forslag, der er kendetegnet ved, at det er godt for samfundet. Det vil, tror jeg, helt sikkert om 10 år befejre fejret som noget, der har virket rigtig positivt. Lidt som ligesom med, med rygeloven og andet. Men, men, men det har en meget høj pris at gennemføre det, fordi det er, der er ikke udgangspunkt, tror jeg, flertal for det i, i befolkningen. Og det har jo også nogle sociale konsekvenser. Der er jo nogle, nogle familier, for hvem det her er, er meget svære økonomisk end det er for sådan nogen som, som dig og mig, ikke? Der er nogen, der kommer til at træffe et valg om, at der er mindre barselt øh, til Det er barnen. lige præcis det. Ja. Øh, det, det. Det er der. Øh, og, og der var jo nogle spædbørn der, som altså, de har jo ikke stemmeret, og, eller de skriver ikke læsebreve. Og det lå mig meget på den dengang, og det er ikke sådan, at jeg løber fra, at det lå mig på sinde. fordi det er jo stadigvæk nogle relevante, øh, synes jeg, hensyn. Men jeg tror bare, at, at jeg i dag er, er overbevist om, at, at, at det, det højere formål, øh, er så vigtigt, at man burde gøre det noget andet. Hvad er den største revekage, du har lavet som minister? Revekage? Vi har måske allerede talt om den. Øh, ej, jeg synes da i hvert fald, at, at det, det der skattereform forhandlingsforløb var relativt øh, vel, vel gennemført. Det synes jeg egentlig også er den finanslov, vi lavede henover midten. Øh, det ved ikke, om du, du husker, <laughs> men, men altså... Det var lidt samme mønster, vi havde forhandlet med meningslisten i ubegribeligt lang tid. Det var faktisk der, giver landerne der, øh, kommer op og hænge. Og så fik vi jo øh, til allersidst lavet en finanslovsaftale hen over midten øh, for første gang øh, siden helt tilbage i, i de tidlige 90'er. Så øh, det var, der, det var der, der der mindre revkage i. Jeg husker, det er kun meget svagt, fordi jeg var til et møde, og min telefon ringede. Jeg tog den ikke, så kom der en sms. Lars Lykke vi gerne tale med dig, så ringer. Ja, altså, hvis I gerne vil stå med på en finanslovsaftale sammen med regeringen og, og, og Venstre og, og de konservative, så kan I bare sige ja. Jeg tror, at skulle, at vi siger nej. Yeah. Yeah. <laughs> det skal ja. nok være for lidt mere involvering, hvis det var. De konservative sagde ja. Yeah, ja, altså, ikke noget. Ja, altså, det... Så på den måde blev det jo fint. <laughs> ja, ja. Og det var, det var for mig en kæmpestor dag. Jeg var, var lykkelig den dag. Det sidste er, hvem var din værste kollega i de fire år? Ah, der var. jo der er jo hårde kamp om øh, om den placering men det er vist ikke pænt og så ikke det pænt og det er ikke pænt så at begynde at, at gå ind i feltet der men, øh, men det, det, der, der var der nogen altså på den måde er det jo en hård branche. Mm -hmm. men, jeg tror at du har prøvet selv ikke at der, der er jo nogen som øh, altså, nogle gange kommer knivelet bagfra og nogle gange kommer de ikke ikke på grund nødvendigvis af politisk uenighed men, øh, men, men altså sådan rent for egen skyld. Mm -hmm. øh, og det er, jo, det er jo det, der ikke er fedt ved politik. Øh, altså ikke kan man sige, men man skal, det, kan man, det kan ikke nytte noget. Man bliver, man bliver psykisk nødt til at sige, skidt med det, hvis jeg har et tæt hold omkring mig, som jeg virkelig har det godt sammen med, så lægger jeg det andet fra mig. Og det synes jeg lykkedes enormt fint, og derfor husker jeg de der fire år som en, en meget lykkelig øh, tid mit, i mit arbejdsliv, og og derfor er svaret nok også på dit spørgsmål, men jeg tror, der var mange, der gerne ville være min værste kollega. Men jeg synes egentlig ikke, at der var ret mange af dem, der lykkedes med sådan for alvor at komme ind i hovedet på mig. I efteråret 2013 bliver regeringen og finansministeriet enige med Goldman Sachs PFA-ETP om kapitalindskud i Don Energy på Omegnen af 11 milliarder kroner. Det giver selskaberne en ejerandel på cirka en fjerdedel af virksomheden. Omkring 8 af milliarderne er fra Goldman Sachs, der kommer til at eje en femtedel af Dunk Energy, og får repræsentationer, hvis nok også vetoret til dels i bestyrelsen. Ser du fra begyndelsen, at det er en kontroversiel sag? Nej. Hvornår går det så op for dig, at det er det? Det går op for mig, at det bliver en kontroversiel sag. <laughs> Eller måske akkurat før. Øh, men sandheden er jo, at det ikke var en kontroversiel sag. Det var et øh, meget langt forløb, der havde ligget i Det var et meget langt forløb. Øh, det var ret klassisk. Øh, alt, hvad der handler om, om energisektoren øh, og, og øh, også de sådan, store statslige selskaber, er jo sådan kendetegnet ved i Danmark, at det faktisk øh, ofte foregår ret mindeligt øh, i, øh, i, for en, i brede forligeskredse, hvor man snakker sig frem til sig. Det er jo ikke noget, det er jo bare ikke at være sådan en mediebrav. Og sådan var det faktisk også her. Øh, vi havde, der var en bred forlidskreds omkring øh, Dong, som det hed dengang. Dansk Folkeparti var en del af den, øh, så de var ligesom inviteret med. Øh, og det hele var snakket rigtig godt og grundigt igennem, og alle var helt vildt enige. Øh, og SF bakkede vi egentlig også op øh, internt i begyndelsen? Det gjorde de. Øh, altså, og der er jo, hvis man sådan graver lidt i det, nu har jeg jo måske lidt mere interesseret i den sag, end så mange andre, fordi jeg havde den ret tæt inde på livet. <laughs> Men der findes jo vidunderlige øh, hvor, altså hvor jeg tror, det er René Christensen fra Dansk Folkeparti, som, som fejrer det her med, med Goldman med 6, som sådan en kæmpe succes for Danmark, og virkelig noget, Dansk Folkeparti har, har arbejdet hårdt for, at vi kunne få så dygtige mennesker ind i Dong Energy og SF det samme og Så, videre. så, så der var ikke fare på færre, før der så var fare på færre. Men så kommer der fare på færre, ja, fordi SF'erne de, de pludselig begynder at... Og ja, at, ja, det er rigtigt, at, at, at SF'erne øh, går jo i opløsning og ender med at forlade øh, regeringen for nu at, at spole frem til, til senigt. På et meget berømt... Øh, og det kan vi jo måske dykke ned i, hvis det ja. er det, du vil. Men, men, men, men i virkeligheden er det jo det, der først øh, i sætter ild til, til sagen. Ikke? Og, og det er jo i mine øjne sådan et af de, de helt store øh, svigt. Altså sådan svigt af... af svigt der af aftaler, mm. øh, svigt af sådan almindelige principper om integritet. Mm. Øh, og det altså jeg har sådan lidt episk for mig, der var det var den dag populismen ankom til dansk politik. Og det var måske også den dag. Det, er meget det var måske også den dag at øh, at sådan den innerkredsen af nøglebeslutningstager på Christiansborg på en eller anden måde fik bevist at Dansk Folkeparti ikke kunne bære magten. Hvis du spørger mig. Jeg kan huske, at vi også var med til at lave en vækstaftale ja. med jer og de borgerlige partier. Ja. Og det blev delt i to, fordi Dansk Folkeparti vist nok ikke ville tage ansvar for selskabskatledelser. Jamen det ville de nemlig ikke. Og, og man kan sige, der var jo på den måde vimsede de jo meget rundt. Det, det gjorde de jo også i din øh, regeringstid. Men det der med, at man ikke kunne finde ud af... Altså man simpelthen... Det er jo lidt sådan, ligesom, du, du kender skumfidustesten af små børn, ikke? Altså du sætter et, et barn ind i et rum, du placerer en skumfidus foran barnet, og så siger du... Hvis du kan lade være med at spise den her øh, i, i fem minutter, hvor jeg går udenfor, så får du to. Og, og der var jo sådan en skumfidus en Christians Det der, ikke? Han kunne jo tage den op og så snaske den ud over munden og så videre, hvor masser billige mediepoenge og også vælgere, og han kunne drille og ydmyge mig og måske få SF'erne på glat is. Kæmpe skumfidus. Og, og men hvis han kunne, han kunne lade den stå, så kunne han jo have fået to eller tre. Så kunne han jo have blevet taget alvorligt som, som en mand og som en parti, der kunne bære, den type beslutninger. Mm -hmm. Han kunne bare ikke stå for fristelsen. Så han havde simpelthen skumfidus snasket ud over hele ansigtet, øh, inden, øh, inden man så sig om, ikke? Men det er egentlig meget interessant også for mig, at du siger det der med, at Dansk ligesom i virkeligheden løber for den aftale, de har Uld, ikke den i åbent. Altså fordi, jeg vil jo, det kan være, det på et andet tidspunkt, jo kunne give... Måske ti eksempler fra, det? fra to og år. <laughs> Ja, ja. år. <laughs> øh, og, og på den måde kan det være lidt betryggende for mig, at have også har ja, det er glad for at kunne give dig lidt psykologisk ø støtte, her, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Men hvis vi vender tilbage til regeringen, så er det, som du selv allerede har løftet sløret for, det tror jeg de fleste allerede vidste i forvejen, det er for ligesom, Det eksploderer for regeringens tredje parti, ja. SF. Det det. Der er det her berømt, jeg ved ikke, om det er et gruppemøde, et hovedbestyrelsesmøde hvad de har i DGI-byen, hvor ja. man ser det ene folketingsmedlem forladet ja. øh, selskabet ja. efter det andet, og ser mere eller mindre gradfærdigt ud, og ja. dagen efter forlader Anette Wilhelmsen formandsposten, og partiet ja. forlader regeringen. det er rigtigt. Øh, de havde jo sådan en idé, nogle af SF'erne om, at de kunne ligesom få lov måske til at bare stemme, som de havde lyst, selvom øh, regeringen var i den her aftale. Ja. Hvordan reagerede I, når... Ja, de på det reagerede på... vi jo meget køligt på. Ja. Og, det, og det, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, så var det nok, fordi... At, altså for det første var der ingen tvivl om for mig, og heller ikke for Heltorning, heller ikke for Marilla Vestag, om, at, at sagen efterlod ikke noget rum til improvisation. Mm. Så det her, det var en vigtig sag. Det var for stor. For stor. handler om et stort selskab, handler om stor stort transaktion, handler om hele Danmarks troværdighed i forhold til at kunne lave den type handler... Med internationale virksomhed. Det kan man jo ikke, der kan man jo ikke sidde og, og lege sovnerådspolitik, eller, eller sådan sidde og give hinanden gaver, øh, for sådan at man, man kan have lidt mere hyggeligt i, i, i SF's gruppeværelse. Helt udelukket. Øhm, dertil kom for mit vedkommende, øh, og tror jeg nu også for en hel del andres vedkommende, en analyse af, at SF faktisk var sådan over point of no return i forhold til øh, at være i stand til at sidde i mm. Og jeg havde den analyse, at hvis altså ikke det var blevet Dong-sagen så var det blevet en anden sag. Så var det blevet dagpengesagen, eller øh, skattesagen, eller vækstpakken, øh, eller folkeskolen, eller hvad det nu måtte være, øh, som vi følte var vigtigt for at kunne regere landet. Øh, og derfor så, så jeg det. Altså, jeg er uenig med dem, der mener, at, at, at, at Dong var det, der altså, strået, der knækkede kamelens ryg. Jeg tror, kamelens ryg, den var knækket øh, sønder sammen. Den blev holdt sammen af hud. Øh, og, og, og tyndt arvæv øh, på, på, på SF på det tidspunkt. Og, og derfor var det mere eller mindre tilfældigt, tror jeg, at det blev den her sag, øh, der, der fik den her effekt. Og så oplevede I en form for lettelse bagefter SR, øh, da det var overstået, eller hvordan? Ja, rent sagt. Øh, men men, men, men det, det, det er sagt uden skadefryd og uden øh, kant. Øh, det blev langt nemmere at sidde i regeringen. Øh, min konklusion var jo, at SF havde bevist i, øh, i et storskala eksperiment, at partiet ikke var i stand til at sidde i regeringen. Øh, og derfor var det jo godt, at de ikke længere skulle sidde i regeringen. Jeg tror også, at de havde det bedre med sig selv. Selv, uden at sidde i, i regeringen. Det, der så var, var, var ærgerligt, øh, og, og, og sådan også psykisk, øh, synes jeg var efterlod et indtryk. Det var jo, at der, der var jo øh, personer i, øh, i SF, som faktisk havde været Øh, altså ville havde leveret et godt stykke arbejde og taget en masse ansvar for, for nogle vigtige ting. Herunder Holger K. Nielsen, øh, som, som, som i modsætning til, hvad han har skrevet i sin bog, synes jeg, meget meget kan det veste, at jeg havde et godt samarbejde med, mens det var i min optik den væsentligste del af hans politiske karriere. Det var der, han havde faktisk en reel indflydelse på, på nogle ting, der havde betydning for samfundet og ikke bare skrev taler og kronikker. Øh, jo, det er så, så, kompromis, man måske Jo, jo, jo der, der lå der også noget der, ikke? Men, men, men, men, men i forhold til at være sådan helt ind i maskinrummet på, på samfundet og beskæftige sig altså med økonomi og hele struktureringen af, hvordan det her land øh, fungerer, der var det jo hans, øh, om man så må sige, glory time. Du var en af Danmarks mest magtfulde politikere i fire år. Og næsten lige så pludselig, du trådte ind på den politiske scene, næsten lige så pludselig var du væk igen. Mm. Øh, I dag taler ledende socialdemokrater nærmest deres politiske projekt op imod Helle Thorning-Smith, øh, og ikke mindst dig. Hvordan er det egentlig at være endt som antitesen for det parti, som du har kæmpet for i årtier? Det er en blandet følelse på den måde, at øh, det, det er der da lidt stolt af. Øh, fordi at øh, jeg synes jo, at der er rigtig mange mennesker, som bruger mange år, mange kræfter i politik, øh, og hvis de sådan virkelig holder en hård generalforsamling i deres eget liv, så har det været ret ligegyldigt. Øh, det de medvirkede til, de gjorde ikke nogen særlig stor forskel, og de var, de faldt i vidt omfang, i et med tapetet i forhold til det, man nogle gange var populært at sige i den periode. Øh, og jeg er, jo, jeg er jo glad for at øh, personligt meget sådan stolt af at stå for noget, øh, som jeg selv kan stå inden for, og som i hvert fald helt sikkert havde sådan en, en konkret virkning på det danske samfund. Og, og det passer mig faktisk rigtig godt, at, at mennesker, jeg selv er uenig med, med med argumenter, som jeg synes er uholdbare, så positionerer sig op imod det. Øh, det altså så, så kan man da mærke, at man har været her. Øh, så det, det gør mig glad. Det, der selvfølgelig gør mig mindre glade og, og, og også, hvad kan man sige, i et eller andet omfang melankolsk, øh, det er da, at, øh, at, at søvrigtet jo så har bevæget sig et andet sted hen. Øh, det synes jeg var dårligt, øh, altså målt ud fra, fra mine holdninger, målt ud fra mit billede af, hvad, hvad der er rigtigt for det her samfund. Øh, og det spiller da en følelsesmæssig rolle, jeg har jo brugt, skal du tænke på... Øh, 20 år af mit liv. Fordi du var ansat også i Socialdemokratiet? det var jo var hele mit liv. Indtil jeg, altså cirka fra jeg blev voksen til jeg blev 42. Ikke? Man kan sige, at øh, med Socialdemokratiets ryg i dansk politik, så har det faktisk, siden du gik af som finansminister i 2015, ikke længere været mulighed for at lave egentlige reformer, som man vil kan sige, der nærmest var fra slut og start i 82, og indtil du gik af som finansminister. Ja. Og det siger jeg endda som tidligere økonomiminister, ja. Ja. Ja. Ja. også i en regering det i hele var jo blokeret fra og med valget i 2015. Ja, det er rigtigt. Så ja, det, det måske, vi har det sikkert på samme måde over det, så det vil vi måske ikke på. Ja, altså der synes jeg jo, jeg ved ikke, hvor du vil tage det her program hen. Det mener jeg er rigtigt, øh, og det har sørgsmålet jo en, en del af skylden for, det er der jo også andre, der har... Øh, jeg tror ikke, jeg synes, at det parti, du selv var en del af, spillede deres kort øh, særligt klogt. Og der, der, det kan det der komme vi andre Der er andre en underdrivelse fra min side. Mm -hmm. øh, så det tror jeg er et sammensat billede, men, men, men du har ret øh, analytisk i, at øh, også for mig at se, er der jo sket et brud. Altså den, den konsensus, den metode, der sådan på tværs af en masse forskelligheder var, var gældende fra ca. 82 øh, og frem til 2015, Øh, jamen den er jo øh, altså jeg ved, om, om den er væk ved jeg ikke, den er i hvert fald under et, et, et enormt pres i dag øh, og, og det er slet ikke en given sag at, at, at vi i virkeligheden stadigvæk er i stand til at reagere Danmark på den måde og det er der jo er nogen der er jublende glade over det synes de jo er fantastisk det synes jeg det var helt forfærdeligt det der foregik i, i de der år og det har de jo ret til at, at, at gå og mene det, det vi andre så måske stille kan påpege det er at, at det jo virkede ret godt altså det, altså det der skete fra 82 til 2015, var jo et samfundsøkonomisk mirakel. Altså, der, der, der er jo næppe sådan andre kapitler i verdenshistorien, hvor et land har flyttet sig ligesom markant, altså fra afgrundens rand, noget der mindede om statsbank og råd. Tornhøj arbejdsløshed, først og fremmest blandt, blandt unge. Uh -huh. øh, og, og så er det jo til et, et, et, et bumstærkt land rent økonomisk i dag. Ikke? Det er jo menneskeværk. Det er jo ikke noget, altså det er jo ikke ligesom været og, og humøret. Det er jo der jo mennesker, der har, har gjort en sidste ting, ganske kort. Øhm, hvis nu vindende Venner i Socialdemokratiet eller andre steder, øh, kunne du så nogensinde påtænke dig at blive minister igen, hvis opregningen kom? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, og, det, øh, og det er fordi, jeg synes, jeg har haft min tur. Øh, og fordi, øh, fordi jeg synes, at for mig i mit liv er det der med at prøve... Andre ting, prøv flere ting, bevis for mig selv, at jeg ikke er, er livstidsfange på Kristensborg. Øh, det har været en enormt vigtig øh, værdi. Og så sagde jeg, altså, da jeg mødte Claus Hjort, øh, vi, vi, han, han kom jo han var før mig, og vi, vi snakkede lige lidt, før jeg overtog, så sagde han, der er ikke kun én ulempe ved at være finansminister, og det er, at man gider ikke have andre ministerposter bagefter. Og øh, det tror jeg faktisk, han har ret i. Citat en senere forsvarsminister. Det er rigtigt. Man har jo et standpunkt, som man tager den nylingen.